בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק ב', תפילה ג', מיוסד על תורה ג', בליקוטי מוהרנטיניאנה. רופא חולי עמו ישראל, רופא אמת, רופא נאמן ורחמן. רחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל ושומרנו והצילנו מרופאים ודוקטורים. ובהחמך רבים תקדים תמיד רפואה למכה. ותשמרנו ותצילנו שלא נבוא לידי שום מחלה ומחוש וכאב כלל. ואפילו בעת אשר תשלח לנו חס ושלום איזה חולת או מחוש על פי גזירת דיניך הקדושים והאמיתיים, אנא עכום ברחמך הרבים משומרנו והצילנו. שלא נטעה חס ושלום למסור עצמנו חלילה ליד הרופאים והדוקטורים, כי הן רופאי אליל כולם המה מאבל יחד. כי אתה יודע האמת שאין שום רופא יודע לרפאות החולת והמחוש כראוי באמת לאמיתו. אפילו הרופאים המומחים, הבקיאים ומופלגים בחוכמתם מאוד. כי אין שום רופא מומחה וחכם שיוכל להידע לכוון הסם המיוחד לרפאות אותו החולה, כפי גזירת דינך שגזרת, שלא יתרפא החולה כאם על ידי איש פלוני ושם פלוני ביום פלוני. אשר על כן אי אפשר בשום אופן שיתרפא החולה כאם על ידי סיבות הילודאיקה שנגזרו על רפואתו. ומי הוא החכם שידע כל זה? מכל שכן שרוב הרופאים והדוקטורים הם נבערים מדעת חוכמת הרפואות, ואינם בקיאים היטב בחוכמת הרפואה, כי היא חוכמה עמוקה ויש בה חילוקים ושינויים רבים לעין שיעור ותכלית, אשר על פי רוב אי אפשר לכוון האמת לאמיתו. ובתנועה קלה הם מזיקים רבה ומפסידים ומקלקלים יותר ממה שמתקנים לפעמים. והם הורגים ורוצחים נפשות בידיים. וכמה וכמה נפשות שקעו על ידם, כי רבים אשר מתו על ידי הרופאים והדוקטורים, מאשר מתו מיתת עצמן. כאשר נגלה לפניך אדון קול. וכאשר הרופאים האמיתיים מודים על זה בעצמן, שאי אפשר לידי החוכמה הזאת על בוריה, והודו ולבושו שטוב יותר למנוע מרפואות. ריבונו של עולם מלא רחמים בורא רפואות אדון הנפלאות. אתה יודע שכבר נשתקע העולם הרבה בטעות זה לעסוק ברפואות מימים ושנים הרבה, עד אשר קשה להוציאה לא ממבוכה זאת, ובפרט מחמת גודל הצער והמכאוב של כל סובלי חולאים, רחמנא ליצלן, הם מוסרים עצמם ליד הרופאים לבקש תעלה או תרופה למכותם. אבל רובם ככולם, תאכלתם נכזבה, והרופא לא יגהה מהם מזור. כי אם ברחמיך ובחסדיך עצומים, כאשר רחמיך גוברים עליהם, להגהות מזורם ולחבוש חולים. על כן באתי לפניך מלא רחמים, רופא מת, רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל בכל עת אשר נצטרך לעזר רפואה, לנו או לבני ביתנו חס ושלום. לבל נלך ונדרוש אחר רופאים, רק נדרוש ונבקש את פני אדוני תמיד, ותחזק את לבבינו להאמין ולבטוח בך ובצדיקיך ויראיך אמיתיים. ותעזור לנו ותאשיינו שנזכה ליתן ממון על פדיון נפשנו תמיד, ותזמין לנו בכל עת אנשים כשרים ויראים באמת, אשר יהיה לאל ידם לעשות פדיון נפש מהכסף אשר ניתן להם, באופן שהמתיקו הדין מעלינו ומעזרנו ובני ביתנו על ידי הפדיון נפש שיעשו עבורנו. ועתה תמלא רחמים עלינו ומטרפאינו מופרעה שלמה ופואת הנפש ופואת הגוף. רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ועלה רפואה שלמה לכל מכותנו ולכל מכאובנו ולכל תחלואינו. סוגריים: ובפרט לאחולה פלוני בן פלונית. כי אל מלך רפא נאמן ורחמן אתה. כי אין לנו שום שמיכה על שום רפואה של שום רופא שבעולם, כי אם עליך לבד אנו נשענים. אל נא רפא נא לנו בהחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים. כי אתה לבד יודע גודל עוצם, הצער והמכרוב של כל הסובלי חולאים ומכרובות. מלא רחמים רחם עליהם, ואל תסתר פניך מהם. ותראה ותשגיח בעוניים ומכרובם, ותמלא רחמים עליהם להכלימם ולרפאותם, להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרע. ויקוים מקרא שכתוב, והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מתווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. ונאמר, ועבלתם את ה' אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, ואסירותי מחלה מקרבך. ונאמר, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל ה' אלוהיך, והישר בעיניו תעשה. והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי לא אשים עליך, כי אני ה' רופאיך, אמן, כן, יהי רצון.